«Журнал?» «Слухай, та це якийсь е, сон робочої кобили?» «Рябої», – сказав я. «Ну, рябої. До да чого тут наркотики подумати тільки?» «Які наркотики?» – простогнала жінка господи. «Це вже днів чотири, як на нас звалилося таке лихо. Погрози по телефону, безглузді анонімки. Хто зна чого і хто зна от кого?» «А потім на мене напали оті двоє». «Напали?» – обернувся Мурат. «Коли це сталося?» «Напередодні. За два, за два дні до вчора. Увечері один такий здоровезний, а другий – мерзенне обличчя. Плескати якесь. І шрав на шиї. А потім, потім і знов дзвінок. «Не перестанєш копатися в чужих ділах? І ще не то сделаем. Вона таки заплакала, і в цім домі, що стояв пусткою, виразно вчувся подих смерть. Євген казав, що звернеться до вас, що ви все можете, що це останній шанс, і тільки ви зумієте розшукати його брата, йому теж погрожували, а тоді він пропав, і все, і його нема. А тепер нема і Євгена. Чого я не можу зносити, то це жіночих сліз, і жіночої істерики теж. Поки мурат панькався з нею, я вийшов на ганок. Вже розвиднялося, з далеких пагорбів віяв вітер. Під дворищем валялися якісь труби. За ними стояли наші авто, я заліз в одне з них і стосунув мурмуро під бік. Є робота, сказав я, дивлячись на похмуру грузьку дорогу, розбиту ваговозами. Когось винюхати? поспитав Мурмор. Його очі з пласкими жовтими зіницями, які здавалися поставленими з торч, скосилися у мій бік. «Щось такого», – потвердив я, – «поруч із цим будинком там, де фігурні грати на балконі. Живуть люди, котрих учора ввечері взяли понятими. Застанешся тут, вистежиш когось із них, попросиш припалити» а як ніта зайдеш у дім і назвешся родичем покійного так і так от завітав, а вчора виявляється таке нещастя. Сестра чи хто там у такому стані, що говорити з нею неможливо, то що ж сталося і все інше в такому ж дусі. З вірки вийшов Мурат. На тлі каламутного досвідку його постать була здоровезною, вголаста мов скеля. Я посунувся за кермо і вімкнув мотор. Мурат заліз до середини, тоді обернувся до мурмура. А ти? Він знає, устряв я. Хай бере другу машину і барабаша, як захоче. Не знаю, правда, якийсь то барабаша хосен. Ну, а ти? Я? Здивувався мурат. Треба пошастити по хавірах. Здається, я знайде шукати то з пласкою мармизою. А, це за тих двох. Мурат якусь хвилю зсопів, напружено думаючи. Гаразд, буркнув він, не дивлячись на мене. Давай хоч до трамваю підвезеш, чи що? Я витиснув щеплення, і з-під коліс бризнула багнюка. Мороз ранок щас, у повітрі висіла й мла, осідаючи на склі дрібними краплями. Мурат набормосився і мовчав. «Мені та візита до вмерлиця теж не додавала утіхи. Ми підкотили до траси, і я загальмував, перечікуючи, поки проїдуть авто». «Хренова справа», – раптом буркнув Мурат. «Найгірше, що в ній нічого не втягнеш. Я провів поглядом здоровенний автобус із написом «Інтерком». «А що тут незрозумілого?» Сказав я рушаючи, зв'язок між епізодами технічно це не складно заповнити прогалини і скласти цілісну картину. Річ у тому, я додав газу, річ тільки у тому, що це буде за картина. І що нам з нею робити, буркнув Мурат. Хіба самим виносити вироки. Та і своїми ж руками виконувати, докинув я. Гроші, правда, заплачено, грошики ж нам перечислені, добродів. Може, їй хоч охорону дати, га? І як не кажи, а малевичу молодшого теж слід було б розшукати. Я сплюнув у вікно.